Zumalacarregi Museoa y Radia. Radio Museo Zumalacarregi. Eta gure ganaino etorri da Zumalakarregi museoa gaur Mikel Alberdi gure artean arratsaldeon, Mikel. Arratsaldeon. Ba, saigu zein izango da gaur arkeztu behar biguzun pertsonaia. Gaurkoa getari dugu Joakim Maria, Barroeta, Zarauz eta Aldamar. Familinoble batean jaioa, 1620-1922 garrinean. Eta bere garaian, e, naiz eta izen hola oso luzea izan, bere garaian aldamar bezala ezarutua. Berro, eta sarauz, eta aldamar, eta aldamarrekin geratu zen. Bai. Hori e, izango da, donostiako kaleari izan emate dio, na? Ez, hori bere semea. Bere semea da, emretzegarren mendean e, politiko liberal e, fuerista horietako bat izan zen. Semea. Bai. Eta kuriosoa da nola semea e, foruen alde ibili zen e, Espainiako parlamentuan eta zenbait diskurso la, ezagun egin zituen eta oso ospetsua egin zan. Baina bere aita apena azizautzen da e, eta badago arrazoi bat horretarako. Abai, bai. zein da ba arrazoi hori, haber, eh? <laughs> bueno, e... Zergatik hautatu eh, duzu eh, aita eta ez semea eta zer eh, egin zuen baitak? Ba, Bueno, batetik, eh, aita gure garaiari hobeto obeto atxekitzen zaio edo. Mm -hmm. Eta bestalde, ba, horregatik, eh, beragatik, ba, gutxiago ezagutzen dugulako. Bi esku hartzen agusi izan zitsun historian. Et, Aitak, e? Eh? Bai, bete ari gara, bai, itse bai, bai, bai. emertzugu aitaz Joakim gaur. Joakim ari buruz ari mm -hmm. aita, eh, Semea Joakim Francisco zen. Uh -huh. eh, horrek ere nahiko asketa ekartzen <laughs> du. Baina e, bere lehenengola historian esku hartzea, konbentzioaren kontrako gerra izan zen, eta bigarrena frantsesa da. Baina batez ere lehenengoarengatik gatik ezautzen dugu, bera gipuzkoako diputatu nagusi zen, mm -hmm. frantzes iraultzaileak e, gipuzkoan sartu zirenean. Hau da, e, frantziako iraultzata gero, ez da? Hori da. E, Irraultzail, frantziar irraultzailak erregeren lepoa mostu zutenean, jazazpiron <laughs> da laro baita mairuan, ba, Europa oso komonarkiak e, ba, beraien lepoak karrizkoan ikusirik. Ba, Ezan gutxugorako, e? Eh? Hori da, bai, eta hain zuzen e, Espainiako erregea lengu zuen. Mm -hmm. e? Eta gerra, gerra zuten denak frantziaren kontra. Lehenengo urtean frantsesek larri larri utzi zioten hosta hosta ibili ziren. Ze biliziran, biliziran espainola, e, inglesa, eta dan austriaoak, eh, rusoak, eh, <laughs> ba italiako zenbait tropa baita bai, ia Europa osoa. Hausua <laughs> ba, gogorraltu ziren frantsesak, zen horria usteko, olako erasualdi bati, eh. Bai, hasieran oso larri ibili ziren. E hemen hain zuzen espainiarrak... E, Ba, sartu intziran pixka bat, e, ba endaia hartu zuten, e, Donivanelo itzun ingurura iritsi ziren e, lehenengo momentu batean, baina gero ez zuten nola aurrera egin. Uhum. Baina lehenengo kolpea ba atzera emant zuten frantsesek. Baina bigarren urtean aurrera hasi ziren eh Europa erdialdeko fronteak eta lasaitu zirenean mm -hmm. ordun hemen egin zuten erasoa defensa egiteari utzi eta, eta beraiek eraso zuten ba, segituan sartu ziren eh batolosaraino ez tolosa hartzeraino <laughs> ai eketziang geratu irunen eh es es es eta gero ba e, godoi garai hartan espainiako egintaria zenak ba Zantzuen e, zuen ez zutela nahiko defendatu provintzia eta, bueno, Espainia eh, mm -hmm. bere kasuan. Eta hori e, gipuzkoaren traiziozat hartzen da mm -hmm. e, gerra galtzeura. Bueno, lako zerbait ere egon gozenea zu, eh? ez ginen ari makalak izango beste lagu, ez? Egon <laughs> gozenea lako e, bai. traturen bat, frantzosekin edo ze... Bueno, esaten da, baztegoela, e, e, gibuzko argiz artean, bazteuden jauntxo ilustratu batzuk, eta tartean aldamar. Mm -hmm. e, Askotan fran... itzegin izan bai, dugu, hemen, hain bai, bai, bai, zuzen Ilustratu hori edaz, bai. Mm -hmm. Eta, ba, frantzian gertatutakoak nahiko ondo ikusten zitsustenak. Ez noski ki lepoa mostearena, yeah. baina bai, ba, politikaren aldaketa hori, ez? Libera... Mm -hmm. Liberalismoaren eh, sarrera hori. Ordun... e... Kasu honetan, gertatu zena izan zen, e, batzarnagusietan e, buru zeudenak aldamar eta berekoinatu zen Romero, ziren, mm -hmm. bia getari harrak, eta getarian zegoenez e, diputazioa bertakoak izan behartzuten. Getarian zegoen diputazioa? Bai, e, Mugik horra zen, eta urte horretan ba, getarian suertatu. Orduan hauek ziren e, diputatu nagusiak eta... E, frantzesekin negoziatu egin zuten. Eta frantzesekin negoziatu zuten behin sartu ondoren, ja. e, frantzeseen tropak sartu ondoren, gipuzkoa independiente izango balitz bestela. Ara? Nola izan zen hori? Ba... E, Espainiarra egongo zen zerbait giroan, ezta? Horrelako gauza bat bestela bai, di, dispara bat, disparate bat esango zen. Ez, bueno, a, beti itzegin izan dugu foruetaz eta kasu honetan ba, Gipuzkoak bere forua zituen eta beraz bere legedi berezia, eh, Gipuzkoarrena. Orduan, ba, a, tropa Espainiarrak eta Gipuzkoar tertzioak e, defendatzen zeudenak erretiradan joan zirenean Ba, getariko batzarkideek e, saiatu ziren, ba, frantzesen sarrerak ba, e, zenbat eta min gutxiago egin ordun da hobe. Ja. Orduan pentsatu zuten, ba, ea negoziazio baten bitartez lortzen dugun, ba, errespetatzea batetik foruak mm -hmm. eta bestetik Eliza, ez, e, hauek e, noski idautzailak ikusten ziren Elizaren etsai bezala, eta ja. orduan, Gipuzkoarrak oso eh, lizkoiak edo ziren garai hartan eta bi, bi gauza hoien errespetua eh, eskatzen zuten. Eta e, Francesa Katejoka eh, Torre sirenean esantzen, bueno, atea bota ez dezaten, ingo diegu Zabaldu. Hori da. Ondo hartu eta berse ADHD eguna hauekin. Nola bait eh, bai, labur bilduz horrela izantzan. Mm -hmm. Orduan noski eh, Hauek e, negoziazio hori egiteko aldarrikatu zuten, ba 13. mendean gaztelarekin ere gauza berdintzua gertatu zela, e, mm -hmm. Gipuzkoak eta gaztelako koroak akordio bat e, lortu zuela eta kasu honetan ba orain frantseseekin gauza bera egiten ari Beste herrik egite duten bezela, eh, orain negoziatzen dut batekin eta orain bestearekin. Hori, bueno. Ja. Eta zer Frantzeseke hon hartu zuten edo ze jarrera hartu zuten holako proposamen baten aurrean? Ba, ez zutenen hartu noski nahiko logikoa da, kasu honetan, ba, frantzeseke... Eh, dominatu, gerra irabazten zijoazten momentuan, etzeuden negoziak etetarako. Aie Et, kurrutiago jarrita izango zituzten helburuak eta beren asmoak, ez da? Hori da, eta ere gune konkistatutza zuten Gipuzkoako provintzia, Bo, baionara eraman zituzten preso, preso e, batzarkideak, e, batzarnagusietakoak, baina Aldamareta Romero e, bertan utzizituzten batzarkideak, tropen ornidurak eta lortzeko, ez? Eh, aproso berezi xamarrak, orduan. Kasu honetan, bi hauek bai, eh, bestiek kartzelan zeuden Baiona, baina bi hauek e, utzi zituzten bertan, ba, ba, ejertzito batek behar dituen, e, e, ba, gauza guztia lortzeko eta e, lorketa horretan ba, nahiko lan ona egin omen zuen gure aldamarrek. <laughs> ja. Bueno, E, esan behar dago, dago frantzeseek honetan etzutela, ba. beraiek zate duten bezala politez eh, handia erakutsi, baino bestela nolakoa esan zen eh, beren eh, jarrera? Bueno, frontea geratu zen eh, lehenengo urte horreta, miras azpiron da laro gehiago augarrenean, bergara ta tolosaren artean, eta negua oso gogorra izan omen zen, eta hor geratu zen ez negu osoan. <coughs> Orduan noizbinka erasoak egiten zituzten eta tartean esaterako Eibar erre zuten. Hauetako eraso batean. Uhum. Dena den eh iztuetak, e, gero bere Gipuzkoako historia egintzuenean e, aipatzen du nola Espainer tropak erretiradan joan zirenean e, hauena aurretik. Ba, eh? asko Askosez ere gogorraoak izan zirela egintzituzten bai lapurretak, mortzaketak eta Espainiarren erretira da azozz gogorragoa izan zela Frantsesen aurrera jotze hori baino. Aha. Ba, az aukera izan genuen ez da batzuta beste artean. Ba bai. Eta gainera hurrengo ja, e, urteko udaberrian, fra, frantszeeseeke beste eraso bategintzten eta bi astetan Bilbota gazteizeino iritsi ziren hiriak hartuz. Uh -huh. eta orduan justu iritsi zen pakea. Basileako pakea deitzen dena. Uh -huh. Aurrera egin baino lehen, e, batakite musikaren bat ekarri duzula, e, gure gaurko pertsuna ja ilustratzeko. Zer da entzun behar duguna? Bai, ba, Gipuzkoako himnoa da. Aha. eta haze dutorea izu. Eh? Hau da, Amerikarrek eberen ibnu entzute duten bezala ez dakizu ola, eskua bularrean jarreta entzute komoduko. <laughs> bueno, zen eh, aldamar eh, eh, jaunarekin eh, berriro. orduan esan duzu, sinatu zutela, Espainiako Koroak eta eh, Frantzia Republikak Basileako Pakea. Eta haze gertatzen da momentu horretan eh, aldamarrekin. Beno, berak e, Frantziara aldegin behar izan zuen. E, Frantziarrekin kolaboratzeagatik edo e, gainera Frantziarrak Gipuzko erdia konkistatu zuten horretan, hmm. e, esaterako Donostia tiro bat bera bota gabe zen. Baina e, Tolosa inguru horretan geratu zirenean, provintziaren beste erdian erresistentzia antolatu zen. Ordun arrasaten beste batzar nagusi batzu deitu zitu, zituzten. Getarian Bae... zer hoien parekoak ja. esango dugu baina erresistenteak Mm -hmm. Ordun getarikoaren jarrera gaitsetzi egin zuten ba, frantziarrekin negoziak eta kegizatea Hor eh. e, egipuzkoa esan da dezakegu, banatuta la, ez da? Bai, Bat horretan kalde, kontra frantzese... Ba, nik uste e... gehiago izan zala, ba, frantzeseak ainjustu edo negua asizelako, edo hor geratu zirelako. Ja, Horrek eh? ja. e, estu esan nahi, egipuzkoaren egoaldea ba, espainarren aldekoa ja. oazenik eta e, iparaldea frantzeseen aldekoa, ba, eta, Ba horrela gertatu zela gerra, hum, hum. Orduan, e, gerra ostean Gipuzkoaren traizioa hitze egiten hasi zirenean, eh, defensa oso makala egintzutela eta, orduan Arrasatekoak beraien burua zuritzeko edo ba, aldamar eta Romero hori erru guztia botatzea baina bideo berik ez zuten aurkitu. Ja. <laughs> ba errudun bat, ezta? Orduan zertarako argumentu gehiago erakutsi. Bueno, ta zertzioten hauek Hagoik ba, ere defendatuko ziran, ez? Bai, baina erbestetik, noski. Aldamarrek, Paristik, Bidalizion, Godoiri, eh, txosten bat eh, hain zuzen museoan daukagu, berrogeita lau horrialdeko eskuizkribu hau. Berrogeita lau? Horri? Bai, bai, bai, bai, bai. Oso, oso letra hundiar Gerta... zuen, egiten duen, egiten Ez, baina gertatutako guztiak, eta ia bi urte ziren gertatutako guztiak uh -huh. eh, kontatzen ditu. Lan bere, bere historia egiten du, ez? Horri berak da. Nolo, nola bizi izan dituen gauzak? Hori da. Eta berak esaten duena da, frantsesekiko lankidetza kalteak gutxitze eh, harren egin zuela. Aha. Uh -huh. Eta bide batez, eh, arrasaten bildutakoen zurikeria ere salatzen du, uh -huh. eh, txosten honetan. Ez? Azkenean, mila esaspirundalaro gaitan eh, Aldamar, Romero eta Beraiekin erbesteratu zirenak, el eh, askano adibidez eztik gogoratuko duzun eskuntza eh, zibilaren apaiza nola eh, Xabirrek ekarrizun beino ona bai, bai, bai, batzu, bai. <laughs> Ba, bai, izan ditugu holako selebreren batzuk, bai. hori ere erbesteant zegon, hauekin batera frantseseekin aldegin bera izantzuena, baina handikan 3 urtetar, ba, amnistia bat deitu zuten eh, eta barkatu egin zituzten. Orduan, mm -hmm. e, Gainera nahiko absurdua zen Basileako pakearen ondoren Espainia eta Frantzia aliatuak ziren, claro. Inglaterraren aurka ordun ba, bueno, aliatu bestla aliatuaren laguna izan denak ba, ezin du etsa izan edo.i ba. Eta behin eta benetan beraiei ere pakea iristen dezaienean ja barkatu egiten e, zaie eta aldamarrak zure egiten du. Parisian segitzen du, itzultzen da ona. Eh, onuntza itzulisten, baina desagertu egiten da historiatik. Oso gutxidakigu, dakigu. Horregatik esan dut hasieran, e, ez ezaguna dela eta bere ba bi garaibakarrek esautzen ditugu. Ba, ja. lehen oain arte aipatu dugun hau. Eta gero handikan hamar ba, bat urtetara e, frantsesa dan. berriz ere e, suposatzen dugu nahikolan izango zuela urte hamar urte hauetan, ba, bere ondasunak e, berreskuratzen, ze erbesteratu egintzenean dena galdu zuen. Uh -huh. Ordun, Napoleonen armadak Espainia konkistatu zuenean agertze daigu berriz historian, eta berriro ere frantszeesekin lankidezan. E, sartu bezainlastea... Bera garbi zeukan hori... Hori bai, ikusten danez... Haukera <laughs> izan zuen bakoitzean, ba, bueno, alde hori ba. defenditu zuen, ez da? Ala gintzuen, bai. Estremadurako intendente izendatu zuten, milasortzereunda bederatzean, eta urte hartan bertan, Santanderren gauza bera intendente bezala. Aritu zen. bai mm -hmm. Bueno, esan dezakegu eta aldamar jauna eh afrantsesatuen hola eredu bat dugula Bai e, Joan den astean e, Xabiorekin Urkijori buruz hitze e, egin zuten eta o hau e, aldamar maila palago batean baina eta gainera suerte txarragoarekin berdintzua da bai afrantsesatu bat Zergatik esate duzu suerte txarragoarekin <laughs> Ba Santanderren intendente ez Ceguela E, berak beti egin izan du bestakit nahiko argi bere, bere politika nahiko garbia izan omentzen. Berari zuertatu zitzaion, agintari militar frantsesa bere gainetik zegoena mm -hmm. Bartelemi generala ba gehiagik eri pila bate e, egiten zituela, bai ba, zergak eskatzerakoan zigor pila bat banatuz, eta hor dun, berak e, ba, altzuen e, mailan ba, hori... Aurrik ez zion, ez da, berte Aurreiten zion, eta berak esaten zuena, eta urki askotan idatzi zion, esan ba, ez, ba, horrela ez sekula herria gure alde izango, horrelako militar gogorrekin, uhum. eta beraien lanik gogorrenak horretan zen herri guztia beraien aurka zegoela, nozki? antxeseen e, laguntzaile zirelako. Uh -huh. Eta mila sortziren damaikagarrenean gerrilariak santanderren sartu ziren eta aldamar preso hartu zuten. Hemen, gerrilariak esatu dugunean Ba, haue dira, e, Espainia erdia altxatu ementzen e, frantzesen kontra. Uh -huh. e, aipatu genuen hemen, e, Euskal Herri mailan Espoz eta Mina, bai. adibidez, uh -huh. edo uh -huh. Mina, bere iloa bai. baitare, aipatu genitun. Ba, horiek bezala Santanderren ere uh -huh. bazegoen, gerrilla bat, eta ba, gerrila horrek kolpe bat emantzun, emantzuen, sartu ziren Santanderren eta preso hartzen dute. Aldamar. Aldamar. Ara. Orduan frantsesak hartzesaketan Art Bartelemi generala dizu. Bai, baina ordurako ez omentzegoenan eta gainera anistatekotan segurazko etziren gerrilariak Santanderren sartuko. Ya. Baina hau harrapatu zuten gurea Aldamar Joaquin Aldamar hau. Ordun frantsesek alegina hundiak egin omentzitutzen ba trukaketa bat eh egitearren, ez? Beraiek nahiko gerrillari bizi dituzten preso eta yeah. Aldamarren e, ordez ba yeah. zenbait gerri gerrillari aldatzeko saiakerak egin zituzten, baina ez zuten gauzatu azkenean trukaketa. E, aurkitu izan dugu e, historiagileren bat Santanderreko lan batzuk edo Santanderreko historia edo idatzi duen baten batek esaten du Aldamar hil egin zutela. Bai E, trukaketa gauzatu etzen ez, ba, ja. orduan hiltzuela, baina ez da egia, e, badakigu e, presoera mantzutela kanarietara, zehen oski, e, Espainiako territorio gehiena, frantzesen eskuztegoenez, ja. ba, beraien presoak, gerrilarien presoak nombait e, seguru edo eukitzeko, ba, kanarietara bidaltzen nomen zitsusten. Eta han, iru urte egontzan, kandelaria izeneko herrian, Tenerifen preso beste frantses askorekin batera. Ja, eta han hiltzen e, da, hangartzen dugu gizon honen arrastoa edo Ba ez e, badakigu gerra bukatu zenean, ba, prisionero frantses guztiak libre utzi zituztela eta orduan e, baionara joaten dela. E, eta gertatzen zaiguna da, ba, berriz ere historiatik e, alde egiten digula, oso informazio gutxi dago. Eta badakigu mila esortziron dagoetan amazazpian iltzela Bajonan, baina ez dergutxi gehiago. Mm -hmm. ba, adibidez, idoya estornezek e, esaten du biografo baten zai dagoen persona, e oso interesgarria dugula, gure Joakimari Aldamarrau. E, berari buruz gehen idatzi zuena, izan zan joan den mendean Fermin Lasala, mm -hmm. e, mandazko dukea edo, edo eta bere bereseremearen lagun mina hau eta berak esaten zuen oso maila intelektuala hondiko persona zela uh -huh. baina e, hori bai beretzat duke demanda zeo fermila sala honentzat traidore bat izan izantzan frantshestua eragat horra eh joaquin maria barroeta sarauz eta aldamar vegas e, gaur e, mikele alberdik e, aurkeztu diguna eskarreka eska dezugu eta datorren ostira arte ez da hori da datorren ostira arte agur